Povestea vieții mele, pista nouă marți am fost într-o excursie la lacul Scutarii. Foarte frumos peisaj, întâi merserăm pe șosea, și apoi într-un mic vapor pe râu și în sfârșit pe lac, cu o minunată priveliște pe munți. Prințul își plădește o casă pe o mică peninsulă. Debarcarăm printre stânci și trebuie să urcăm un deal foarte povânit, ceea ce nu prea îmi plăcea pe așa căldură. Dar tovarășii mei mă trăgeau în sus așa de zdravă încât trebuia să merg fără a mă opri. Am dejunat afară. Pe când ne întorceam, prințul omorâ un șarpe foarte veninos, care avea poftă să se ridice pe coadă. Ieri ne-am întors la Cataro pentru prânz, împreună cu prințul și fiul său, care vizitare mai toate vapoarele. Apoi papa dădu un mare prânz pe Alexandra și azi dimineața am plecat. Ne-a făcut mare bucurie să primesc aici vești de la voi. Sper că Sandra a fost la dentist, deoarece trebuie să-i scoată în curând aparatul. Să organizați o frumoasă sărbare de aniversarea lui Alfred. Dar ce mâhnită sunt să fiu departe de voi de ziua mea! Vă trimit la toate multe sărutări. Bătrâna voastră, mama! Îmi pare bine că i-au plăcut lui Madmoazel cadourile. Tenedos, luni, septembrie 3, 1887 Scumpa mea, Prințesă Marie, iată că la urma urmei n-am avut vreme cât eram la Constantinopol să-ți scriu despre toate întâmplările noastre, căci n să-ți vie să crezi. N-am fost lăsați în pace nici 5 minute. Ne-am îmbarcat bun zdraben pe surprise cu o întreagă pe bord, căci n-aveam numai pasagerii ce vreau să viziteze Constantinopole, ci și o echipă de jucători de cricket, care se duceau să concureze cu colonia engleză. Îndată ce am ajuns, se înființă toată elita turcilor pe bord în întâmpinarea ducelui și apoi, în un uniformă de gală, ducele cu chepăl și patru-cinci ofițeri, porniră spre paratul Ildiz, unde veni până la ușă sultanul, ca să primească pe duce și apoi îl conduse într-o cameră mai mică unde se așezară amândoi. Sultanul înțelege binișor limba franceză, dar nu vrea să vorbească, astfel încât totul se tratează prin tâlmacii. Cea mai mare parte din persoanele oficiale ale curții știe francezește sau englezește, așa încât nu e nimic greu. Sultanul prezentă ducelui pe toți turcii mai de seamă și noi furăm prezentat sultanului, care ne strânse mâna. În acea seară se oferi un prânz de gală cu toți miniștrii și personalitățile curții. Eu fusese așezat între grasul șef al poliției și directorul instrucțiunii publice. Primul nu știa de cât urcește, așa încât n-aveam ce face cu el. Celălalt vorbea englezește, însă mirosea așa de greu încât era aproape să învie rău. Avea și o înfățișare foarte nesănătoasă. Totuși, intrasem în vorbă, eu mulțumindu-mă să vorbesc de vremea de afară, iar el rostind nimicuri rău mirositoare. Sper că nu te-am jignit cu descrierea vecinului meu, dar a făcut asupra mea o mare impresie. Deoarece în flota la 3 dimineața și nu semn de atunci o clipă de răgaz, e firesc că la 11 și jumătate seara să fi simțit mare bucurie când se sfârși audiența de după masă și puturăm și noi merge la culcare. Noi însemnează arcii Mr. Keppel și cu mine. Ducele propuse să rămânem nopțile pe bordul yachtului surprise, dar sultanul nu voi să audă de așa ceva. Așadar, ducele cu bunătatea sa obișnuită ne opri oprit cu dânsul pe chepăl și pe mine. Fură îngăzduiți într-o locuință mai mică, lângă palat, numită Ildiz kiosk. Pot spune că era destul de plăcut rânduită, afară de faptul că aveam un pat atât de scurt, încât fui silit să dorm de acurmezișul, cu capul într-un colț și picioarele în celălalt. Totuși dormi buștean. Toate acestea s-au întâmplat miercuri, joi, pentru păcatele noastre a trebuit să organizăm o regată. Dimineața a colindat bazarurile, dar n-a fost nimic nostim, căci în pofida împotrivirii ducelui eram urmați de doi aghiotanți în uniformă de gală, de o gardă de patru soldați și de patru oameni cu bastoane groase, cu care împrăștiau mulțimea. Mulțime pe care pot să-ți o închipui, că eram urmați de pâlcuri de evrei, turci, eretici, de toate felurile, de toate vârstele, de toate sexele și de toate mărimile. Bineînțeles, nu era achip să cumpărăm nimic, cu toate că n-am prea văzut ceva vrednic de cumpărat. de alminteri ar fi fost cu neputință, deoarece prețurile pe dată se ridicaseră până la sume nemaipomenite. Dar nu prea aveam vreme de hoinărit, căci trebuia să ne urcăm îndată pe bordul iahtului sultanului pentru a merge la Princhipo, insula unde trebuia să aibă loc regata. Pornirem la 11.30 și luarăm un foarte bun dejun. Iachtul e mânat cu vâsle și cred că e mai degrabă organizat pentru a bate la ochi, decât pentru a fi bun de locuit. Totuși dejunul era ales. Bineînțeles, nu se putea călători nici 10.000 într-un vapor turcesc, fără să se ivească o catastrofă. Așadar, când eram abia la jumătatea drumului, se oprit odată mașinăria cu scârțâieli, cu și pocnituri. Aflară mai târziu, când totul reintră în ordine, că uitaseră să ungă mașinile și astfel, bineînțeles, s-au încins și am fost nevoi să stăm pe loc. Deoarece toate regatele sunt de obicei foarte anoste, trebuie să înscriu pe aceasta ca pe una din cele mai anoste și chiar cred că aș putea să o numesc anostă la superlativ. Din pe patru ceasuri, fără răgaz, am avut plăcerea să privim la o seamă de oameni muncindu-se și ignind oameni pentru care nu simțeam câtuși de puțin interes. După câtva timp, debarcară, iar ducele fu pe dată împresurat de un falnic comitet al regatelor și mi se pare că până și priveliștea regatelor era mai puțin plicticoasă decât obligațiunea de a sta de vorbă cu locuitorii insulei care ne făceau onorurile. Ni se oferim mâncare cu băutură la oaltă și anume șampanie în care se aflau ananas și fragi. Era ceva foarte neplăcut, deoarece ananasul ieșise din cutii de conserve, iar fragii erau foarte terciuiți și, ah, ah, ah, fusese raduși fără grijă într-un coșuleț de sigur murdar. Trebuie să mărturisesc că toate astea alcătuiau o foarte plăcută petrecere de după prânz. În sfârșit, ne duse în dărât iahtul turcesc și lua rămasa în, în chioșcul nostru și după masă, Sultanul trimise vorbă că ne aștepta în micul său jubaier de teatru, a lipit palatului, ca să asistăm la reprezentația unui scamator, mă rog. Sultanul însuși era de față și micul teatru era foarte frumos, dar scamatoria, dacă nu e desăvârșită, te cam plictisește după două ore. Totuși, artistul era în serviciul special al sultanului. E francez și mărturisesc că am învățat mai multe taine ale scamatoriei în acele două ore decât în toată viața mea. Aveam locuri într-un balcon deasupra artistului, ceea ce nu prea era cinstit, căci vedeam aproape tot ce făcea. Și la urmă veni iar ceasul culcării. Vineri este duminica a duminica turcilor și așadar e o zi mare în Constantinopol. Sultanul merge la moschee cu marea la ei la amiază. Văzurăm de minune totul. Printre armata înșirată de-a lungul străzilor, cu ofițerii superiori și cele mai înalte personalități oficiale, Pășind în mers grăbit înaintea trăsurii lui, sultanul se îndreptă spre moschea care se afla lângă palat. Peste tot pe unde trecea, soldații prezentau arma și strigau «Padishah cocheiașar», ceea ce înseamnă «Mulți ani trăiască sultanul!». După ce se închina aproape vreo jumătate de oră, se întoarse la palat într-o trăsurică înhămată cu un ponei, pe care îl mâna el însuși. Și apoi, de la o fereastră a palatului, primi salutul trupelor, care defilară în fața lui. Văzurăm trecând vreo 8.000 de soldați și, cu toate că nu sunt prea bine echipați, sunt fără-ndoială voinici. Conduși de ofițeri buni ar fi în stare de orice ispravă. Sunt bine muștruluiți și soldații și ofițerii, dar de, de mulți ani, o seamă de ofițeri germani, au fost în serviciul sultanului și au contribuit mult la progresul armatei, atât în destoinicie cât și în înfățișare. După aceea, aducele emerse la sultan și îi prezentă felicitările sale pentru împlinirea a 12 ani de la urcarea sa pe tron. Lucru ciudat era și aniversarea aducelui care împlinea 30 de ani de serviciu naval. Astfel se făcu un schimb de felicitări și după aceea, sultanul se apropie de Căpăl și de mine și vorbi cu noi și ne mâna, Lucru ce face destul de rar. Din mijlocirea tălmaciului, mulțumi majestății sale pentru bunătatea și găzduirea sa și îi prezentai felicitări. E un om mic și neînsemnat, cu un fățișare de evreu și cu un nas lung, umplit de urât. În acea seară a fost o luminăție deosebit de frumoasă. Am prânzit la ambasadă, la terapia, la vreo 10 km departe de Bosfor, un prânz grozav de lung, urmat de o mare recepție a tot ce e mai frumos și mai la modă în Constantinopol. La modă, în adevăr, dar frumos, nu prea. Doamna Nelidov, soția ambasadorului Rusiei, e înspăimântător de urâtă. Mi se pare chiar că e una din cele mai urâte femei ce am văzut vreodată. Sâmbătă era vorba să ni se ofere o petrecere în gădină, la care ducele trebuia să facă onorurile și apoi încă un prânz de gală în palatul sultanului, dar din fericire pentru noi, dar nu pentru el, bietul om. Îi veni în gând unui văr al sultanului, să moară tocmai atunci și astfel scăpară. Am vizitat tezaurul, care e ceva minunat și conține niște jubaere nemaipomenite, însă ca orice lucru turcesc e foarte rău orânduit și așa de puțin luminat, încât abia e cu putință să vezi ceva. Am fost și la Palatul Dolma-Basce, unde se află săl nespus de frumoase. Este una în mijloc, numită Sala Tronului, care e o adevărată minune. Săptămâna viitoare i-a așteptat Marele duce Sergiu cu Marea ducesă, precum și Marele duce Paul. Și ei vor locui în acest palat. E nespus de frumos și toată partea de afară e de marmură. Echipa jucătorilor de cricket a câștigat meciul. În general, toată călătoria a fost foarte reușită. Sultanul nu se lăsă până nu ne decoră pe toți și ne umplu de daruri. Ne trimise tuturor țigări și miei și legume pentru vapor. Mie mi-a dat o tabacheră foarte frumoasă de aur cu diamante pe care am să vă arăt când voi veni. Aștept cu mare nerăbdare luna viitoare când, în surprise, va fi iarăși câteva zile locuite de dumneavoastră. Așa nădăjduiesc. Acum, la revedere, pornim îndată spre Lemnos și alte meleaguri, unde nu se pot primi și nici trimite scrisori. Salut cu drag prințesele și în special pe prințesa Sandra pentru a 10-a aniversare a ei. Al dumneavoastră cu sinceră prietenie, Moris Burche. Royal Palace, Madrid, duminică 17 iunie 1888. Scumpă prințesă Marie. A fost foarte drăguț din partea dumneavoastră că mi-ați răspuns atât de curând și îmi pare foarte bine că vă place să primiți scrisori de la mine. Sper că pachetul de nuga n-a avut gust de chibrituri. Acum trebuie să vă dau amănunte despre Madrid. Regina nu era deloc bine când am sosit marțea trecută, dar nu era nimic decât un ușor acces de friguri, pricinuite de căldura ce a găsit la Valencia după ce a plecat din Barcelona. Până joi se făcuse bine de tot. Cu toții am muncit fără răgaz de când suntem aici. E aici și infanta Isabela, sora defunctului rege, care locuiește în palat. E foarte plăcută și bună, dar e atât de voinică încât niciodată nu o obosește. Rezultatul vi-l puteți ușor închipui, căci nimeni n-ar crede că e cu putință să vadă cineva atâtea lucruri într-un timp atât de scurt. Știți cât de neobosită e și ducesa că nu e echip să o ostenești. Îmi vine să cred că Infanta auzise despre aceasta și că a fost un fel de întrecere între ele, ca să se vadă care se dă învinsă mai întâi. Dar trebuie să vă spun că nici Infanta n-a izbuti să-i vie de hac mamei dumneavoastră. Acum am să vă dau seama pe scurt de fiecare zi petrecută aici. Am plecat din Alicante, luni după amiază, după ce sosiserăm acolo dimineața, venind din Malaga. Societatea noastră era compusă din duce și ducesă, prințul George, Lady Mary, Mr. Keppel și eu. Se adăugaseră la tren două vagoane salon foarte încăpătoare și ducesa cu Lady Mary ocupau unul din vagoane, iar toți ceilalți eram în al doilea. Luaserăm cu noi coșuri cu mâncare, precum și fripturi și de-ale băuturii, pentru mai târziu. Ne-am oprit la o mică gară la Encina, la vreo 6.30, unde cam în tot atâtea minute ne-am îndesat pe gât 5 mâncări calde, precum și pâine cu brânză. Nu m-am putut împăca cu acest prânz, alcătuit din carne tare cu prea mult usturoi, gătită în cinci feluri deosebite. Dar îmi lăsai porțile pe farfurii și mă închipui că s-a găsit cine să le mănânce în locul meu. Să le fie de bine, căci sunt sigur că acela sau aceea a trebuit să miroasă îngrozitor timp de o săptămână. A trebuit să mă grăbesc cu povestea căci trenul pornește spre Madrid și ar fi grozav dacă aș rămâne de căruță. Peste puțin, pe la ora 10, s-a cerut valetului Horton să aducă pentru ducesă puțină apă caldă, dar n-a fost cu putință să-l găsim. Servitorul meu știa că Horton coboruse din tren și că nu se mai urcase. Aflară mai târziu că se suise în alt vagon, dar noi credeam că l-am pierdut în gară. Când însă se ivi iarăși, am rămas toți cu ideea că el în adevăr pierduse trenul, care însă mergea atât de încet încât Horton fusese în stare să fugă după el și să-l prindă. Am terminat cu Horton. La 8-45 am sosit la Madrid, unde am fost primiți de gardă și de oficialități. La gară era și infanta Izabela. A trebuit să ne îmbrăcăm în tren, unde, bineînțeles, nu era baie, ci pentru toți numai un lighean foarte mic, cu foarte puțină apă, care se făcuse neagră de tot, când am fost toți gata. Totuși, cu ajutorul hainelor celor mai bune ce aveam, izbutiserăm să fim destul de cuvincioși în ceea ce privea obrazul și mâinile. După amiaza de marți, am petrecut-o în muzeele de pictură. Asta e colecție, nu glumă. E cel mai minunat lucru din lume, sunt peste 2000 de tablouri în acest muzeu și comparându-l cu altele, nu cuprinde aproape nimic fără de valoare. Colecțiunea de tablouri de Velasquez e bineînțeles fără pereche, căci Filip al iv al Spanii îl silit să picteze aproape numai și numai pentru dânsul. De fapt, el trăia în palat și făcea parte din casa regală. N-am stat în muzeu decât vreo două sau trei ceasuri și, bineînțeles, n-am văzut în amănunt decât ceea ce era mai de seamă. Astfel, marți seara ne culcarăm vreme, cu gând să ne pregătim pentru plecarea la Toledo a doua zi. Am plecat din Madrid la 10 în vagoanele speciale ale trenului Regal. Luarăm în tren un dejun cât se poate de bun și să la amiază în Toledo. Acolo am găsit două trăsuri, fiecare cu câte patru catării. Îndată ce ajung la un deal, o iau la galop. Printre alte priveliști minunate și rămășițe de la maurii de demult, trebuie să pomenesc de fabrica de arme din Toledo și de biserica clădită în cel mai desăvârșit și curat stil gotic, sub Ferdinand și Isabela, care, după cum știi, sunt cuceritorii Granadei, ultima cetate a maurilor în Spania. În fabrica de arme, vestită de multe veacuri, pentru neasămănatul oțel al pugnalelor și al spadelor sale, am văzut toate secțiunile în plin lucru și cum sculptau lucrătorii oțelul și îl încrustau cu argin și aur. Ni se dădu fiecare câte o bucată. Eu am căpătat un cuțit foarte frumos și mare, care îmi va servi de minune drept cuțit de vânătoare, dacă va veni prilejul și i-a scuțit de pe acum. Duceza a primit o mulțime de lucrușoare încrustate pe care le veți vedea când va sosi la coburg. Aghiotantul ducelui aici e marchizul de Sera Bulones, care a fost în Anglia în timpul jubileului reginei. Făcea parte din suita infantei Eulalia. Acest om curtenitor stărui să dăruiască ducelui o sabie pe care acesta o admira. E copiată după sabia lui Fernand de Gonzalo de Cordoba, cunoscut sub numele El Gran Capitan. S-a dovedit mare general în cucerirea granadei. După aceasta am asistat la defilarea școlii militare a studenților, care fac parte din academia instalată în vechiul palat regal, o minunată clădire din timpul domniei lui Carlos al III al Spaniei. Din nenorocire a fost în două rânduri prada unui incendiu și trebuie acum să fie din nou restaurată. Catedrala e frumoasă, dar n-are nimic strălucit. Ceea ce are într-adevăr ciudat e faptul că într-unul din Paraclise se oficează încă dupăritul mozarabic. Aceasta e o religie mai veche decât cea catolică în Spania și trecea drept cea adevărată în timpul ocupației Toledoi de către Mauri. Fusese tolerată de dânsii în timpul când dominau în Toledo, iar când fură în sfârșit izgoniți? Această credință fost prilejul multor grave înțelegeri și tot felul de să săvârșiseră, pentru a dovedi care din amândouă, religia catolică sau cea mozarabică era cea adevărată. Nu știu multe despre aceasta și nici loc nu am, dar rugați pe Florian sau pe doctorul X să cerceteze pentru dumneavoastră, că ce lucru vrednic de luat aminte. Am sosit la șapte după amiază mai mult morți decât vii, ne-am urcat în tren și ne-ntoarsă rând la Madrid. Prânzirăm în vagoane, ceea ce fu foarte bine venit, căci toată ziua umblând de colo, timp de șapte ore, nu luasem altceva decât vere și înghețată într-o veche și foarte ciudată sinagogă, astăzi dezafectată. Madrid, culcare și somn adânc și iată ne ajungi în ziua de joi. Iar intrăm pe mâinile strașnicei și neobositei infante. Mai întâi, vizitarea muzeului de arme. Se înțelege sub acest nume o colecție de armuri, dar aceasta e de bună seamă fără pereche în lume, căci nu sunt armele și armurile vrunui ostașoarecare, care ci numai armele și armurile de război și de întrecere cu armele, călare sau pe jos, ale tuturor regilor spanii, începând cu Carol Quintus și cel din al Spaniei. Săbile tuturor regilor și ale marilor generali, trofeele de la Lefantos, unde don Juan de Austria, în timpul domniei lui Filip al II-lea, învinse pe tuci. Sabia lui Boaldir, poreclit el rei, cico, adică micul rege și care a fost ultimul rege al Granadei, și o mulțime de alte lucruri, prea multe ca să le pomenesc, căci s-ar preschimba scrisoarea mea într-o plicticoasă călăuză de călătorie de-a lui Mărei. A mers pe urmă la grajdurile regale, sunt cât se poate de frumos rânduite. Cuprinde acum 275 de cai și 50 de catări. Unii dintre ponii sunt frumoși de tot și m-am gândit la dumneavoastră și la prințesele Victoria și Sandra. Cum va ar fi plăcut la toate să le dați zahăr? Dar erau atât de mulți încât mă tem că va ar fi trebuit o căruță înhămată cu un măgar plină cu zahăr, ca să puteți da fiecăruia câte o bucățică. Unul mititel și alb era o minune. L-au scos din graști și l-au pus să alerge de jur în prejur. Era un ponei care umblă în buiestru, știți ce va să zică aceasta, dar dacă ați fi văzut cu ce mergea, e lucrul cel mai nemaipomenit ce ți poți închipui. Mai e și un cal foarte ciudat alb, pătat peste tot cu negru, nu ca obișnuiții bălțați, ci fiecare pată singură și bine conturată. Mai văzurăm și trăsura cu patru cai, foarte elegantă, pe care o mâna regina singură și cea a infantei Izabela cu patru ponii spanioli, cu hamuri spaniole și clopoței. La ora 1 luarăm dejunul cu ducele și ducesa de Fernand Nunez. Dejunul fu cât se poate de bun și cuprindea, ceea ce se zice prin ziare, vinurile cele mai alese. Era o casă minunată, de frumoasă, plină de lucruri de preț și am vizitat-o toată. După prânz, între 5 și 8, Sir Clare Ford, ambasadorul Angliei, dă două recepție la care se adună tot Madridul. Erau unele doamne foarte frumoase, dar pe mine nu m-au prea încântat frumusețile din Spania. Toate doamnele aici își pudrează așa de tare obrazul, încât par albe de tot. Și atunci, ochii foarte negri strălucesc și mai tare și par mai negri decât oricând. În acea seară, regina se făcuse bine de tot și l -o parte la ospăț. Vineri, fiind de rele despre bietul împărat Frederic, ducele nu veni cu noi, dar toți ceilalți Merseram cu un tren special la Lescurial. E mi se pare cel mai mare palat din lume, clădit de Filip al II-lea, fiul împăratului Carol al V-lea. Stilul arhitecturii este cel mai sever pe care l-am văzut vreodată, căci în toată imensa întindere a clădirii nu se vede nici cea mai mică ornamentație. Paraclisul regal e foarte mare și împodobit. În bolnița de dedesubt zac rămășițele tuturor regilor și ale reginelor, ale copiilor lor și ale membrilor familiei regale, începând cu marele împărat Carol Quintul. E foarte frumoasă însă îi însuflămâhnire și mie îmi pare groasnic, a te duce să stai cu oasele unor străbuni, dintre care unii sunt morți de mai bine de trei veacuri. Întorcându-ne de la Lescurial la ora 4, ne-am înapoiat la palat, unde aflară în trista vestea morții împăratului Frederic. Bineînțeles, toate petrecerile fură amânate, astfel încât nu mai luară parte la un gad în pati, dat de ducesa de alba. Aceasta e fica oaspeților noștri de acum câteva zile, ducele și ducesa de Fernand Nunez. S-a căsătorit cu ducele de alba și locuiesc într-un minunat palat. N-am putut să luăm parte nici la prânzurile ministrului Rusiei, date în onoarea ducesei, și astfel ajungem până la ziua de sâmbătă, una care a fost petrecută liniștit. Am vizitat Palatul de la Aranjuez, o locuință încântătoare cu un parc frumos și drumuri umbroase, lungi de mai mulți kilometri. Palatul a fost zidit de carul al treile al Spaniei și e o prea frumoasă clădire, cu toate că nu mai stă nimeni înăuntru. După ce vizităm întreg palatul, am dejunat sub bătrânii paltini, aproape de care curgea râul. După aceea, făcurăm o lungă plimbare între sura cu patru ponei, mânată de infanta Isabela de-a lungul frumoaselor drumuri din parc. Am văzut toți cai și mânji pe care îi țin acolo. Sunt cu totul vreo 400. E și un micuț măgăruș adus din Africa. nu mai mare decât ogarul nostru Sandy și regina îl poate duce de colo-colo în brațe. Mai era și un prea frumușel ponei negru. Mi se pare că ducesei, i-ar plăcea foarte mult să aibă o astfel de pereche. Cei mai buni vin din Navara, am căutat să o convin că dacă cumpără ponii trebuie să ia și un ham adevărat spaniol pentru câtești patru și atunci ai putea învăța să mângi patru cai. Hamul spaniol e atât de frumos cu mulțimea lui de canafuri roșii și cu clopoței. Animalul e așa de acoperit, mai ales la cap și la umeri, că de-abia îl poți vedea. Infanta Izabela mână minunat de bine. Ai fi rămas încremenită dacă ai fi văzut cum întorcea unele colțuri și locuri înguste, pe când mâna în pas de galop Știe franțuzește și englezește Dar vorbește atât de iute Încât e foarte greu să o înțelegi Mai ales când nu poți Din pricina zgomotului trenului Să-i prinzi toate cuvintele Astăzi e vorba să vedem tapiseriile Care din pricina lipsei de loc, Nu sunt atârnate pe pereți Totuși au fost pentru noi Scoase toate la iveală Și am simțit o adevărată desfătare Văzând o așa minunată colecție din nenorocire azi, duminică, e ultima noastră zi. Și aici se sfârșește una din cele mai plăcute călătorii și, desigur, săptămâna cea mai plină de interes pe care am petrecut-o vreodată. Don Antonio, infantele spanii, ne-a întovărășit în toate excursiile. E soțul infantei Eulalia și amândoi au fost la Londra la jubileul reginei. Astăzi, regina a luat cu dânsa pe duce și ducesă și pe prințul George la un dejun dat de infanta Eulalia în palatul ei. Din nefericire, a fost necontenit bolnavă cât am fost noi aici, așa încât n-a putut la parte la nicio excursie. Diseară plecăm la 7.45 în două vagoane salon și ajungem la Valencia mâine la ora 10 dimineața. Flota se va opri la Port Mahon, iar noi cu vasul Surprise Dăm o raită ca să vedem Tarragona și apoi regăsim flota la Port Mahon. De acolo sper să putem lua pe ducesă și duce până la Palma și la Arta, ca să viziteze niște grote minunate. La 23, Surprise va părăsi Port Mahon mergând spre Marsilia și ducesa va sosi după cât se pare la 26 la Coburg. Așadar, puteți să vă așteptați la o zi de bucurie. Lady Mary s-a simțit foarte rău într-o zi, din pricina oboselii de a alerga de colo-colo, dar acum s-a întremat și poate pleca la drum de seară. Acum trebuie să pun capăt lungimele povești, care sper că v-a făcut să petreceți. Aduceți-vă aminte că va fi o mare plăcere pentru mine să primesc o scrisoare, căci pentru mine a afla ceva de la dumneavoastră sau despre dumneavoastră e totdeauna un lucru de mare preț și trebuie să înscrieți din când în când. Am fost la o fabrică de ciocolată lângă Lescurial și ducesa va aduce o cutie mare plină de bomboane, la afacerea cărora am fost de față. Acum, la revedere cu multă dragoste pentru prințul Alfred, pentru dumneavoastră și surorile și o sărutare zdravână pentru curozitii. Rămân al dumneavoastră sincer prieten, Maurice A. Burche. Petersburg, ianuarie 1890. Scumpă prințesă Marie. De fapt, voiam să vă scriu mai de mult, dar nu știu nici eu cum, n-am avut o clipă de răgaz. Ori și cum trebuie să vă spun cât de bine am petrecut. Întâi și întâi nu găsesc că e atât de frig aici pe cât mă așteptam. Mi s-a spus că se întâmplă adesea când vine cineva aici pentru întâia oară să nu simtă deloc frigul. E un prinț Beroselski atașat pe lângă duce, care e un om foarte plăcut și poartă grijă de Lady Cock și de mine. Locuiește într-o casă foarte drăguță, în marginea orașului, și am fost poftiți acolo la dejun. Ne-a plimbat în lui cu velă și apoi am patinat puțin. Era însă foarte fric pentru patinaș și aproape toate degetele de la picioarele Lady Cook au degerat, așa că a trebuit să se întoarcă acasă și să le fricționeze cu spirit ca să restabilească circulația, ceea ce, după spusele ei, era foarte dureros. Altă petrecere, în adevăr minunată, aici sunt munții de gheață. Te așezi într-o săniuță și îți dai drumul pe o coastă, cât se poate de povânită, și apoi zbori pe suprafața netedă a gheții cu o iuțeală, ah, de nu știu câți kilometri pe oră. La început mă lăsam condus de alții, dar cu încetul prinsei curajul să-mi dau drumul singur. În ziua întâi mi-a mers de minune și n-am căzut decât atât cât se cuvine. Dar în ziua a doua, o porni singur de tot și, fiind prea îndrăzneț sau prea neîndemânatic, mă pomeni, a și așezat jos în capul oaselor pe gheață, în chipul cel mai caragios. La urmă îmi dădui drumul în jos și, bineînțeles, mă răsturnai. De data asta îmi scrânti degetul cel mare de la mână. M-a durut îngrozitor și am stat toată noaptea cu degetul în bandaje de gheață coarnică pentru a-l dezumfla. Altă isprava a fost să mă las azvârlit dintr-o sanie. De obicei ești bine prins cu nasturi într-o mare învelitoare de blană de urs, dar eu nu cunoșteam și retenia asta și mă plimbam cu Sania, stând de vorbă foarte liniștit, cu unul din tinerii de la ambasadă cu care mă ducea la montani rus. Dodată, Sania se izbi de o piatră și făcu un salt într-o parte, iar eu mă pomenia afară, întins ca o pajură, rățit ca o mare broască țestoasă în marginea drumului. Cu pălăria într-o parte și picioarele în alta, dar înverit tot în mantaua mea de blană care se umplu de zăpadă. Totuși nu mi-am frânt niciun os și apoi eu râdeam cât se putea, dinpreună cu toți ceilalți. Joia trecută, Mister Merie, fiul ambasadorului Angliei și cu mine, am fost în căutarea unor urși, despre care auziseram. Nu mai fusese la astfel de vânătoare și, bineînțeles, nici eu. Luar în cu noi merinde și un om de la ambasadă care știa rusește. Plecând la trei după amiază, făcurăm cu trenul vreo 80 de verste, adică vreo 15 mile. Drumul ținut -mi 6 ore, ceea ce înseamnă că ai putea să fugi de-a lungul linii ferate, rostogolindu-ți pălăria cu vârful piciorului, tot atât de repede cât merge și trenul. Coborându-ne din vagon, ne urcarăm în niște săniuțe de țară, făcute din împletitură ca și coșurile, și pornim într-o procesiune de patru, fiecare în săniuța lui, iar servitorul într-a treia și carabarâcul între a patra După trei ceasuri de hopuri și hârtoape, am ajuns și ne-am oprit într-un sat Trebuie să mărturisesc că prima mea impresie despre drumul cu Sania n-a fost tocmai plăcută Dar cred că a fost în mare parte vina mea, căci nu învățasem încă cum să mă așez ca să-mi fie mai bine După ce luarăm ceaiul, în acea colibă joasă pornirăm iar De data asta, pentru un drum de șase ore și nici acum nu învățai cum să mă așez ca să-mi fie mai bine, ceea ce aflai tocmai mai târziu și rezultatul a fost că nu am putut închide ochii toată noaptea. Totuși, izbuti să mă țin la căldură, măcar ca nins toată noaptea și aveam 10 grade sub zero. Zăpada mă plictisea foarte mult pentru că mereu încădea pe nas și se topea și mă silea mereu să o șterg și să mă usuc. În sfârșit, după un dejun, al din ochiuri la capac și câte ceva din coșul nostru cu merinde, am plecat în căutarea ursului numărul 1. Nu era acasă și nici nu cred că fusese vreodată, astfel încât am rămas păcăliți. Îndată însă ni se spuse să mai mergem cale de vreo 20 de mii în căutarea altui vânat. Așa făcut am și am fost răsplătiți prin faptul că am găsit un loc minunat, iar după ce se așezară și gonacii la locurile lor, se ivi o namilă de urs Mister mori, trase și-l întinse la pământ, dar el se sculă iar și fugi Eu trăsei de la depărtare și îi frânsei un picior din dărât N-aveam noroc, căci zăpada fiind prea mare, ursul putea merge destul de repede, ceea ce și făcu Apoi erau și pomii foarte deși, astfel că din nenorocire se făcu nevăzut ne luarăm după urmele lui, dar furăm nevoit să renunțăm, căci nu puteam să-l urmărim mai mult, având a ne întoarce la Petersburg la timp pentru marele bal. Dar totuși, cred că o să ne aducă ursul, căci am aflat de la gonaci, că l-am fi putut prinde cu ușurință dacă am mai fi stat o zi. Îi rugăm însă să ne-l aducă la St. Petersburg, dacă se întâmplă să-l prindă. A fost o excursie minunată și drumul cu Sania, ziua și noaptea, prin aceste pături e cel mai încântător lucru din lume. Sper să mai fac câteva plimbări la fel, dar săptămâna aceasta, lui ricoc și cu mine și cu domnul Soloviev, plecăm la Moscova, oraș pe care, bineînțeles, trebuie să-l vedem. Nu prea am fost izbit de frumusețea rusoaicelor, dar mulți din bărbați sunt cât se poate de frumoși, iar uniformele la palat în zilele de mare gală sunt ceva uimitor. A fost aseară un bal de vreo 2000 de oaspeți. De acum are să fie un șir neîntrerupt de baluri până începe postul. Acum, scumpa prințesă Marie, trebuie să vă trimit cel mai afectos salut. Mă întreb dacă au sosit vreodată cărțile ce am trimis lui Froilan cu o cadră în ele. Poate veți fi bună să o întrebați. La revedere cu toată dragostea al dumneavoastră de votat, Maurice A. Burche. Mai avem încă un foarte bun prieten în zilele acelea nevinovate de la Malta. E vorba adevărul nostru, George. Cu toate că era cu zece ani mai mare decât mine, era și el foarte tânăr pe acea vreme și nici de cum prea mare sau prea mândru, pentru a nu petrece de minune în tovărășia noastră. Mi se pare că nici nu îi se zicea pe atunci educele de York, ci numai prințul George. Era și el pe vasul Alexandra sub comanda tatei. Părinții mei îl iubeau foarte mult și la Sant Antonio avea întotdeauna o cameră pregătită pentru dânsul când nu era reținut pe bord. Vărul George era un tovarăș foarte iubit de noi. Avea și el darul să potolească zvăpăiatul nostru trio. Ne polecise, dragele trei, dar îmi amintesc cu mândrie că în ceea ce-l privește pe Vărul George, eu eram fără doar și poate cea preferată. Nu putea fi despre aceasta nicio îndoială. Ce încântătoare veselie împărtășeam cu George, ce nevinovată veselie. Ne plimbam într-un docar înalt cu două roți, calul pe care îl mâna el, un murc foarte liniștit, se numea cochei. Una din noi sta lângă dânsul și celelalte două la spate. Cele de la spate stăteau de obicei în genunchi pe banchetă și flecăreau cât le ținea gura cu cei doi din față. Mai erau și minunate plimbări călare cu vărul George, care avea un roi cu părlucios numit Real Jane. La Malta, toată lumea privea culoarea minte ca ei vecinilor săi, căci ținea un loc atât de mare în viața de acolo, încât ai fi crezut că fac parte din familie. Real, James era o ființă desăvârșită și când lua de zilele de la Malta, stăpânul lui îl lua cu dunsul la Sandrigan. De câte ori era cu putință, vărul George ne însoțea în excursiile noastre de fiecare sâmbătă, și îi plăcea să declare că dragele trei se purtau mult mai bine și erau mai puțin zburdalnice când conducea el nebunatica groată. Alâmbii sau lună plină era totdeauna cel mai neastâmpărat. Am găsit scrisori vechi de la George în care spunea că trage nădejde să se fi cumințit Alâmbii. Lui George îi plăcea mai bine să ia comanda în zilele când zgomotosul almbii nu făcea parte din expediție. Dar nu erau de față nici George, nici Alain la o anumită excursie, de care e legată o tristă și umilitoare amintire. Ne în călări, până la un colț depărtat al insulei și mama cu Lady Mary și fiicele ei ne urmaseră într -ăsură. Era o zi frumoasă și însorită și eram cu toții plini de veselie, iar mama se mândrea grozav cu un golf pe care îl descoperise în partea cealaltă a insulei. Mamei îi plăcea să facă descoperiri. Ultima parte a drumului spre malul mării era foarte povârnită și mergeam toți pe jos, căci se socotise primejdios să cobor în călare o coastă atât de repede. La întoarcere, mama a propuse ca lui Ilimeri, de constituție plăpândă și obosindu-se ușor, să urce partea cea mai repede a coastei, călare pe Tomi, pentru a nu se osteni. Tommy era un mic animal vânjos, destul de voinic, pentru a purta greutatea unei ființe atât de și ca Lady Mary. Însă insinuările lui Mademoiselle Himes împotriva prietenii mamei își croiseră drumul în mintea noastră și coceau acolo pe înfundate. Nevinovata propunerea mamei făcut să îi ca o flacără vrajba noastră împotriva prietenii ei. Caii pentru noi erau ceva sacru, când era vorba de ei, ne cuprindea o gelozie prostească și nimeni nu avea voie să-i încalece decât noi sau grăjdarul lor. Așadar, ne în zgomotos, zicând că bietul Tomi nu e în stare să poartă spinare decât un copil. Mama, rușinată de lipsa de curtenie a fetițelor ei, trecu peste împotrivirea noastră și cu toată dreptatea, stărui ca din Mary, foarte stânjenită de cele întâmplate, să încalece pe Tomi, ceea ce și făcut la urma urmei. Început atunci o scenă de neiertat pentru noi. Stăpânite de mânie, pe când urcam dealul după mama și Tomi cu călăreața lui, începurăm să o cărâm pe Lady din meri către fetele ei, care mergeau alături de noi. Și Dumnezeu știe ce grozăvii în față de cele trei fetițe împotriva mamei lor. Toate ponegririle fără temei ale matmoazelii ieșiră pe negândite din gurile noastre. Când ajunserăm în vârful dealului, Lady Mary coborâ de pe cal, Tomi se întoarse la adevărata lui stăpână și câteștrele ne urcară-mi iar în șa. Mama, pentru a arăta cât o mâhnise purtarea jignitoare a copiilor ei, porni cu trăsura fără un cuvânt și fără a ne arunca măcar o privire. Atunci ne-a parcă ar fi turnat cineva un de peste placăra mâniei noastre. Înnecate în lacrimi, ca trei mici sălbatice, părăsite de Dumnezeu, de-dură adurăm drumul hățurilor și coborârăm dealul în galop nebun în urma trăsurii, urlând de furie și scoțând limba cât era de lungă, pe când aruncam în capul de Merii cele mai urâte epitete pe care le puteam găsi în vocabularul nostru, din fericire destul de restrâns. Desigur că avea și o latură comică această scenă foarte necuvincioasă. Trebuie să fi fost o priveliște nostimă, aceea a celor trei mici amazoane înverșunate, în galop nebun de-a lungul șoselei, în urma trăsurii elegante și potolit mânată, în care stau două doamne ce-și salvau demnitatea, prefăcându-se că nu se știu urmărite de trei mici furii, cu obrajii scăldați în lacrimi și scoțând limba cât se putea. Mulți ani mai târziu am găsit o scrisoare veche adresată fratelui nostru în care dăchi desenase o schiță a acestei scene. Desigur, în unele clipe ale vieții simțim o bucurie amară, în a ne râți de mânie și ne cufundăm în baia furiei noastre. Ce urmează însă nu e decât mâhnire și umilire. Când ți-ai recăpătat cumpătul, îți dai seama ce nesăbuită și nevrednică a fost deslănțuirea, iar văpaia mâniei e înlocuită prin rușine și umilință. Toate acestea și încă altele le-am simțit ajungând acasă la o jumătate de oră după mama. Lady Mary se retrăsese în apartamentul ei să-și liniștească nervii tulburați, dar în pragul camerei ei sta mama ca îngerul cu sabia de foc. Ach, groaznic clipa judecății, când având capul plecat, nasul roșu și ochii umplați, stăm în fața dreptei ei indignări. După cum își poate oricine închipui, n-am fost cruțate. Mama ne spuse că trebuie să cerem iertare de la Dumnezeu, căci ea nu ne putea ierta. Că era rușine să ne numească copiii ei, precum și alte lucruri dureroase, care ne pătrunseră până în măduva oaselor. În cele din urmă am câte ștrele grămadă pe o scăriță ce ducea de la atacul mamei la camera ei de toaletă într-un colț întunecos, unde umilirea noastră se putea ascunde în umbră. Am zăcut acolo o timp îndelungat ca trei mici mormane de durere cu fața pe covor, ceea ce se potrivea în totul cu josirea noastră strivite cum eram de un păcat atât de mare sfârșiate de amarele mustrări ale mamei simțind că era învrătnice de fiecare cuvânt de dojană a ei. De altfel, cuvintele nu erau o pedeapsă desturătoare. Mama îndrăjită, nimeri o pedeapsă în adevăr dureroasă. Iubiții noștri cai fură surghiuniți din grajdurile regale timp de o nesfârșită săptămână și spre rușinea noastră, care fu astfel dată în vilag, fură duși la șanț. Așa se numea grajdul unde toți prietenii noștri din marină își țineau cai. Se numea șanț pentru că era clădit în largul șanț care înconjura la valeta. Pedeapsa era nemiloasă și bine aleasă, căci, printr-însa, aflau toți tovarășii noștri de călărie că eram în disgrație. Vărul George fu foarte bun cu noi cu acest prilej. Era foarte milă de dragele trei, cu toate că, bineînțeles, nu putea încuvința ceea ce făcusem. Totuși, până astăzi, îmi aduc aminte ce neasemănată mângâiere simțeam, când îmi rezemam fruntea umilită de umărul lui și plângeam din fundul inimii cu capul ascuns în belșugul părului meu galben Mi se pare că și batista bărului George îmi fu foarte de folos în acele clipe Căci în astfel de momente tragice găsește vreodată cineva pe asta. Biata misi, drăguța Și în ceasul acela află misi cât de blând și dulce putea fi vărul ei cel mare George Insula Malta e plină de farmi pentru cei ce au ochi adică plină de învățăminte pentru arheologi și istorici. Eram prea mici ca să cercetăm cu științifică luarea minte comorile ei. Pe acea vreme, din nenorocire, vechile biserici și ruinele fenicene aveau pentru noi puțin înțeles. Plimbarea călare până acolo și în crescute printre pietrele năruite ne încântau mai mult decât monumentele.